Whatsapp bazterrean utzi eta zinal erabili dozainal hainitzek galdera egin diote galdera haien buruari Facebooken mezutegia den Whatsappek bere erabiltze baldintzak aldatu nahi izan dituenetik prentxan denetan edatu baita, xare sozialetan mezuak zion urtsailaren sortzia intzin behar zirela Whatsapp erabiltzen segitu nahi zutenentzat entzat ere behar bada haien uh, utxa, baina hain Aipatuko dugu, baldintzen artean agertu delarik beraz Facebookek bereskuratuko zituela datu zonbaitzu. Gibelera egin du mezutegi berde famatua. Korren, aipatzeko, gurekin dugu, uh, Josean, korret, akerra, egunon. Egunon. Azteko, ea, Josean, gaur egun informatikarekin, bizigaren mundu honetan, internet, gure bizian delarik egunerokoan, zuk nola ikusi duzu gertatu dena edo fenomen hori?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 Naiz, eta beraileke jarrizera kontratuan onartu behar dogula, baldintza berriak, edo beraileke zendabe bidali horrein datu horiek enpresa batetik, whatsapetik, zera Facebookera, eta ere gutxiago, bidali zera Europako biztan lehen datuak estatutuetara, hori erabat, ilegala delako. Momentuz, behintzat. Momentuz, baina bueno, gitzien ez, horretarako sortu zuten zera GDPR lege hori ez da? Uhum. Datuen, babespen zera lege hori. Hori da, ezen eh? ta hor, uh, unartu behartziren baldintzetan, erraiten zen, beraz, unartzen zela Facebookek, bereskuratzen zituela izen, argazki, IP, eta ere transakzioak, hori, Europatik kanpo egiten direna transakzioak dira, <gülüyor> baina kasu horretan, guretzat, beraz, uh, ez luke deusaldatuko uh, berriz plantan emaiten mazituzten baldintza horiek? Horiz, edam, ez da legala, beraz ez dute egin. Agian onartu behar dozu zera erabiltzeko WhatsApp kontratu hori baina ez da bat ere legala. Berdin da zer sakatzen dozuen. Ondetse gihotadura suri duri konzertik orain jendeak uste duzu e, gaizki ulektu duela beraz. Ez, yes, ez da gaizki ulertu duela. Zuk erabiltzen baldin baduzu WhatsApp eta bat batean agertzen baldin zaizu zera mezu bat esan onartu behar dozuz baldintza berri hauek eta baldintza hauek esaten dute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 Adibidez, ez estakit. Asiako herrietatik bidalideen daitezke datuak, estatu Europatik ezin, baina nik uste dut egin dutelaz, eurein txako errazagoa zan, globalki egitea eta eskentzea, zelan esan, kontratu ezberdin bat ez, ez erakusteko lekuaren araberan. Bai, munduari hitz egiten zuen bere tresna erabiltzeko segitzen naizuen bezala funtziona Facebookek erabiltzeko, berak erusi zuen bi miliard dolaretan uste dut uh, WhatsApp garaian dirua ateratzeko beraz uh, baldintzak aldatzen ditu baina Europa hortan ez da sartzen. Lege berrieekin GDPR delako zera lege berriarekin Datuak ezin dira partekatu eta datuak ezin dira atera Europako batasunetik. Izan ere, polemika hau edo azizenean, aste bat pasatu eta ondoren agertu ziren Facebookeko batzuek, esaten honek etzuela zera inolako eraginik Europako batazunean, Europako legeei esker. Europako Facebookek ere ez ditu berri zerabiltzen aldatu horiek. Ez, ez inak. Eta uh, WhatsApp gure telefonotik kentzen badugu, zainal erabiltzeko adibidez, Eduard Snowdenek mm. gomendatuta, eh? o, eta hori initzaipatu da, gure datuek uh, zainketa saia estendute, ala hor ez dut deusaldatzen hor eh? beste gai bat da berdin Gauza da, programak gehien bat doakoa da Programak doakoak direnean, normalean bada zeu zarelako produktua Hauze da zure datuak zer egiten duzun, noiz egiten duzun, norekin nitsa egiten duzun, eta abar, datu horiek saltzen dira. Hori gertatzen da zera komunikazioko programak gehien batekin. Batzuekin, zelan dauden, zelan garatu eta araberan, ezin da, zer zerbitzariek ez da behartzen ezer. Azalduko nire buruan. adibidez Whatsapp zeu komunikatzen zara pertsona batetik zuzen beste pertsona batekin. Baina, Horain wasapekoak nahi dutena bada zera bidaltzen dena erditik datu horiek egitxien esnoiz eta norekin hartu eta bidali euren zerbitzarietara. Arribide, saignal, aipatu dozula, saignalekin ez zinda ez da hori jakin. Saignalekin zeu komunikatzen zara puntu batetik bestera zuzen eta ez da ez bidaltzen saignaleko servitzarietara. Bainan, eh, doakoa da? Berazok, eh, nun iran? Eh, bai, gauza da, Saatu direla zakdakizeran esan monetizatzen edo eta adibidez orain dela labete bi izan zen uste dut. saiatu ziren bidalzen adibidez zure kontaktu zerrendak eta beste gauza batzuk zerbizarietara eta gero pin batekin gordetzeko. Beraiek esaten zuten bazela galtzen badozu zure kontaktuak bat berriroingo duzu zamen gorde eta eta abar noski jendeak ez zuen oso ondo hartu, eta azkenean esan zuten okartu zirela, eta zutela hori egin nahi, eta atzerabuta zuten, ez dakit, ziorazko izan zen aste batean, edo, ze, polemika hori nahiko laburra izan zen. Mm -hmm. Beraz, bai, doakoa da, bai, produktu hazeu zara, baina eta ez kitea zelan monetizatu. Mm, momentuz hola gelditzen da, baina, e, zuka dibidez, Jose Ankoret, e, ba, sekuritatean bere situazira aker <laughs> Zer erabiltzen duzu? Zer ez duzu erabiltzen? Olako tresnak erabiltzen duzu, adibidez? kasu eiten duzu, mesutegiei? Kasoaren araberan. Hau da, askotan bortsatuta sentitzen gaude erabiltzera tresna bat, zuren guruko jendeak erabiltzen duelako. Adibidez, nik esindot utzi zera WhatsApp eta desinstalatu nire gaioetatik, Nire lagun guztiek eta nire familia guztiak erabiltzen duelako WhatsApp. Beraz, behartuta nago hori erabiltzera. Baina, segurtasun arloa arloko gauzak egiten ditudanean edo nire hacker edo lagunekin egiten ditudanean berba beti erabiltzen dugu Signal. Hori bai, Signalek arazo bat dauka. Askotan eta hori nahiko ohikoa da, bidaltzen dugu mezu bat nola jaso dozu zera nire aurreko mezua Ez dakizu askotan, zera, zu bidalitako mesuak elduete diren. Bai, baina hori uh, no. alde pozitibo bat izaiten alda ere. Bai, bueno, tira, esan gura dot. Uh, Funtsionatu dau noiz benka, baina funtsionatzen duenean badakizu segurua dela. Ha, hori da, janai duzu ez dela, beti ongi funtsionatzen. Ha, hori da, arazo. Baina gutxien ez, ez dakit, agia nobeto da egunko egunean ez funtzen atzea, baina erabat segurua izatea. Hala edo guzti ere beti ezaten dut gauza bera, da kasuaren arabera. Nire laguneekin partekatzeko katzeko bakesak nola, memeak eta txantzak, bat ziur asko gitxinez nire kasuan, nire ez nagok eskatuta ze, zelan erabiltzen diren datu horik. Mm -hmm. Beste gauza batzuetan adibidez komunikatzen baldin manaz Uh, nire emastearekin edo ba inori etzakoa sola zer hitz egiten dugu nire emasteak eta biok baina kasuaren araberan da baina galdera da gero azkenean e, komunikatzen duzularik e, einbatean batean e, ba, taldeak facebookek edo dirua irabazten duela horriesker hortan da ere galdera e, nori, bai, nori ba. eman nahi diozun zure doakotasun hori edo Alde batetik, zure datuak, zer edazten dozun, noiz zera edazten dozun, na, noiz konektatzen zaren, zer klikatzen dozun, eta bareta eta bar. datu horiek saltzen dira. Eta hori ez da berria, hauze da, zeo zer esaten dutela eta baldin agertzen dena. Hori saltzen da, enpresa askotara, eta enpresa horiek erabiltzen dabe, merkatuko, zera ikerketak egiteko, jakiteko, ba, Ez dakitze zenbat urteiko, ez dakit nongo jendeai, guztetan jako ez dakit zer gauza, eta agian kanpaina bat egin daik saltzeko ez dakit zer. Horrela egiten da. Beraiek ez dira oso interesatuta zelan esan, e, nola, zehatzmeak zuk eta biok gure artean zer egiten dugun, baizek eta datu agregatuak, hauze da. Persona askoren datuak, behin agregatudak, hauze da, behin bilatuta agian uh, batek zer egiten duen batez behin zera solaiakien eta bareta bar hori da zera saltzen diren datuak eta batez ere zera enpresei horrelako datuak erosten dituzten zera enpresei asola jakiena. Hor, whatsapp agertzen da jendeak pixkat kezkatuta justuki erapilpen horrekin, baina egunerokoan erabiltzen dugun maneran internet, batzuek Facebook, et, um, Instagram eta horiek denak egunerokoan erabiliz, eta webgunetarat joan ez ere, jada, zainketa hori egina da, ez? Um, bai, izan ere GDPR legea jarri zenez gerostik, Joaten garen bakoetzean ez dakit, e, web horri eldi batera badan ala dibide segun batera edo horrelako gauza bat agertzen da, um, oso keskatuta gaude zure privatutesan arrekin, beze, de sonartu baldintza hauek guztiok ikusi ditugu mezu horiek azken bolada honetan, eta justu horretarako dira. Mm -hmm. Bai, hauze ez da egiten Facebookekin besterik ez, ala whatsapp besterik ez, hauze oso zabaldua dago. Sartzen zarenean ia ia ia, edo zein web horri aldean, batez be, baldin bada horrelako zerbitzu ezagun batean, nola egunkari batean, esan duana. zure datuak, noiz,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 Telegram, be erabiltzen dut, nahizean behin, baina gauza batzuetarako adibidez telegrameko taldeen kudeak eta oso ondo dago eta jendeari guztetan jako bat zera horregaitik eta gero zentzu bat eza batzuk deko zuzalako nola adibidez e, stickerrak edo. Baina, Segurtasunar loan oso arazotsua da, ze jendeak agian ez daki, baina zeu komunikatzen zarenean telegramen bidez Gauzak ez dira joaten zuzen, hau ez da end-to-end, end. adibidez, zuk eta bi okidazten dogu komunikatzen baldin bagara telegramen bidez, gauzak ez dira bidaltzen nire gaiutik zuzen zurera, baizek eta telegrameko zerbitzarian gordetzen dira, eta zeu konektatzen zara telegrameko zerbitzarietara, eta hori kurszen dosuz gauzak. Badagoz, beraik esaten da bena nola txat, chat edo chata sekretuak edo, baina hori, aukera hori bilatu behar dozu, beraz, horrek eh, arasoak sortzen nahuz. Esan nahi dut, komunikatu gure ba dozu, telegramekin modu seguru batean, badekozu aukera egiteko, baina aukera hori erdi izkutatuta dago. Hortan uh, bururatuko dugu, beraz, uh, mil esker, beha, holako odei uh, ilun hoietan, bizka bat argitasun gehiago sí. ekaririk, uh, josean koret, beraz, uh, uh, sekuritatean bere zituat, uh, akera gurekin. Mi esker. Mi